навіть панство, хоч як нашорошене, хоч як видивлялося, міркувало й виважувало, хто найнебезпечніший, хто найбезоглядніший ворог шляхетської речі посполитої, хоч як промацувало кожного, хто, бодай, чимось вирізнявся з пересічності. Та й не вірили вони, що народ мій зможе народити вождя, який об'єднав би всіх вогненним покликом і для них було це суцільне гультяйство і ворохобництво. І навіть коли вже грізно виступив я проти панівіз із Запорожа, коронний гетьман Микола Потоцький, який замінив умерлого нещодавно старого конець Польського, писав королеві Чи в них один Хмельницький? Тисячами б їх рахувати треба. Одного сьогодні стратять, на його місці виберуть іншу, ще здібніш, справніш. І коли Оселінський. Маючи тверді відомості від вирідачів про мою потаємну січ, Всвердлювався в мене хитрющими очистками І пробував звести мене спуття облесними речами, То в глибині своєї закрутистої душі Все ж мав він переконаності, що цей пан Хмельницький Може становити найбільшу загрозу для речі посполитої, А трактував мене хіба що як дрібненького ватажка. І кому однаково, куди попхнути зграю своїх грабіжників, чи то проти порти, чи то в найманці на чужину. Бо для доносительства теж потрібні докази, а пан коронний канцлер доказів не мав. Справді, були якісь нальоти на турецькі береги. Але хто їх робив, того не відав ніхто? Пан же сотник Чигиринський Хмельницький справляв свій уряд сотницький і сидів непорушно на своїм хуторі в Суботові. Навіть про той єдиний мій вихід у море, викликаний відчаєм і озлістю до старого конець польського в році 39-тім, ніхто не знав, бо ніхто не видав мене, не називав ніколи імені Хмельницького. Молодий Сірко, який тоді вперше спізнався зі мною, згадуючи ту подію, скаже так... Року 1639-го браття наші запорожці з певним вождем своїм, виючи в човнах по Ексінопонту, торкнулося мужньо до самих стін константинопольських, і вони, доволі мушкетним окоривши димом, превеликі султанові і всім жителям цареградським сотворили страх і сум'яття, і деякі найближчі поселення, Константинопольські запаливши, щасливо із многими добичами до коша свого повернули. Згодом, коли вже прогремить моє ім'я, про мене казатимуть словами горація в трудних обставинах відважний і передбачливий. І ніхто не знає того, яка відвага й передбачливість потрібні були мені в ті роки, коли я мав. Зготовлятися до сповнення найвищого призначення свого життя. Зготовлятися, не виявляючи своїх намірів, наступати, не рушаючись місця, діяти, лишаючись позірно бездіяльним. Мав я виявляти навіть послушливість, хоча й без запопадливості. Ось так і вийшло, що того року по весні попинися своїми молодими отажками знову у Варшаві поселившись цього разу вже в Уяздаві, щоб бути ближче до графа Дебрежі, який теж приїхав до столиці у справі нового шлюбу короля Владислава. Сенати і Сейм розпочали суперечки про можливість нового королівського шлюбу. Хтось із сенаторів висловив сумнів щодо спроможності Владислава сповнювати шлюбні обов'язки, зважаючи на його отилість. На це маршал Оксейму зауважив, що король не дарма з п'яти кандидаток в жони вибрав найстаршу, аж тридцятилітню Людвіку Марію. Вельми смішна ця дискусія. Припала на четвертий тиждень посту, який у католиків зветься Летаре – «Веселітися». Отож, була б тут якась відповідність заповіданням, якби не те, що рівно рік тому, цей самий тиждень, Вмерла перша жона Владислава, королева Цицілія Рината. Але в королів були свої клопоти, а у нас свої. Після затяжливих, сказати б, марудних перемов з графом Дебрежі, я з молодими старшинами Сірком і Солтенком через Ігданськ поплив морем до Кале. Звідти на своїх конях їх ми теж повезли з собою, щоб побачити, як український кінь витримує чуже море. Добрались до Парижа і ще далі на південь від того великого, старого, затісного і вельми брудного, як нам видався, города до іншого фонтебло, переїздячи по кам'яних мостах старезних гарні річки, слухаючись у пошуми дубових дібров, що так нагадували нам нашу Україну. Навіть по смерті своїй не матиму доволі часу згадувати всі місця не довелось побувати за життя, надто в землі чужий. Хто ж і згадає Фонтебло словом не своїм, а того задумливого француза, що був там за сотні літ після мене, але бачив те саме, що й я. Не людей, не місце, а вигляд, подобомість, його вираз і незнищенність. І коли вже я сяду на поїзд, то приїду лише у Фонтебло, Воно не краще і не гірше за інші місця, таке собі єдине, з ним пов'язано найліпші спогади. Так з вітром, що нам про це мовить, ми підемо туди, на берег, туди, де гранітне підвищення з лівого боку, а далі скелі, довго ущелина, де пропливають човни, нагадуючи мінливість людського обличчя. Та воно, ніби разне, ні на що не схоже. Тут місце, де живуть люди, і ми знаємо, що найбільші два землі не дадуть нам такого вдоволення, як вітер, що підганяє нас. Тут місце, де живуть люди, але такі люди, які не змінюються, ми впізнаємо їх після довгої розлуки, дивуємося, що вони в свою чергу.